34. Visszamentem Itomba, megpróbáltam mindezt kiverni a fejemből, megpróbáltam az iskolai tanulmányaimra koncentrálni. Próbáltam nyugodt lenni. Újra és újra meghallgattam a kedvenc nyugtató cd-met, azok a vangó hangjait. 40 szám, tücskök, páviánok, esővihar, mennydörgés, madarak, Oroszlánok és hiénák verekedése egy zsákmányért. Éjjel lekapcsolt lámpák mellett megnyomtam a lejátszás gombját. A szobám hangja olyan volt, mint az okavangó mellék folyója. Csak így tudtam elaludni. Néhány nap múlva a Markóval való találkozásom emléke halványulni kezdett. Kezdett homályos rémálomnak tűnni az egész. De aztán felébredtem a tényleges rémálomra. Egy harsogó címlap szalak szalag címére. Harry drogozik. Szégyen. 2002. januárja. Az újság hasábjain hét oldalon keresztül adták le az összes hazugságot, amiről Markó beszélt nekem, és még sok más mocskosságot is írtak rólam. A cikk nem csak azt állította, hogy megrögzött drogfogyasztó vagyok, hanem azt is, hogy nemrég elvonóra mentem. Rehab. A szerkesztő kezébe került néhány fénykép, amelyeken Markó és én hónapokkal korábban egy külvárosi elvonóközpontban tettünk látogatást, ami amúgy egy tipikus része volt a fejedelmi jótékonysági munkámnak, és az ezekről készült fotókat újra felhasználták, és a szerkesztő a rágalmazó fikciójának vizuális segédanyagává tette őket. Döbbenten bámultam a fotókat, és olvastam a hozzájuk fűzött, kitalált történetet. Undorodtam, Elborzattam. Elképzeltem, hogy mindenki, minden honfitársam és honfitársnőm olvassa ezeket a sorokat, és elhiszi őket. Hallottam, ahogy az emberek szerte a nemzetközösségben plegykálnak rólam. A fenébe a fiú egy szégyen volt. Szegény apja, azok utána, mint keresztül ment. Sőt, a szívem szakadt meg a gondolattól, hogy ez részben a saját családom, a saját apám és a jövendőbeli mostohám műve volt. Ők segítettek ebben az ostobaságban. És miért, hogy a saját életüket egy kicsit könnyebbé tegyék? Felhívtam Willit. Nem tudtam beszélni. Ő sem tudott. Együttérző volt, és talán még annál is több. Nyers üzlet, Herold. Sokkal dühösebb volt az egész felhajtás miatt, mint én, mert több részletet ismert a spin doktorról, és a háttéralkúkról, amelyek a tartalék nyilvános feláldozásához vezettek. És mégis ugyanabban a lélegzetvételben biztosított arról, hogy most már nincs mit tenni. Ez volt apa. Ez volt Kamilla. Ez volt a királyi élet. Ez volt a mi életünk. Felhívtam Markót. Ő is együttérzését fejezte ki. Megkértem, hogy mondja meg, hogy hívták ezt a szerkesztőt. Megmondta, és én megjegyeztem, de az azóta eltelt években kerültem, hogy kimondjam a nevét, és nem akarom itt megismételni. Megkímélem az olvasókat és magamat is. Különben is lehet -e véletlen, hogy annak a nőnek, aki azt hazudta, hogy elvonóra mentem, a neve tökéletes anagramma Rehaber Crocs. Nem mond valamit az univerzum erre? Ki vagyok én, hogy ne hallgassak rá? Az újságok több héten keresztül folytatták a Rehabber Crux rágalmak kántálását, valamint különböző új és ugyanilyen kitalált beszámolókat közöltek a h történt eseményekről. Ami meglehetősen ártalmatlan tinédzserklubhelyiségünket helyiségünket úgy állították be, mint Caligula hálószobáját. Ez időtájt érkezett apa egyik legkedvesebb barátja Highgrobe, -ba. a férjével volt. Apa megkért, hogy mutassam meg nekik a birtokot. Körbevezettem őket a kertekben, de nem érdekelték őket apa levendulái és lonkái. Az asszony egyre csak azt kérdezgette. Hol van a klubhá? Lelkes olvasója az összes újságnak. Az ajtóhoz vezettem, kinyitottam és lefelé mutattam a sötét lépcsőn. Mély levegőt vett, majd egyszer csak elmosolyodott. Ó, még fűszaga is van! Pedig nem is volt. Nyírkos föld, kő és mohaszaga volt. Vágott virágok és tiszta illata volt, és talán egy csipetnyi sörillat. Kellemes illat, teljesen organikus, de az előítélet ereje hatalmába kerítette ezt a nőt. Még akkor is, amikor megesküdtem neki, hogy nincs itt fű, hogy még soha nem drogoztunk odalent, csak kacsintott rám. Azt hittem, megkér majd, hogy adjak el neki egy zacskónyit.